Eta, esan bezala, egun hauetan, bueno, Euskarari egin dugu, endaian zenbait urratxe eman direla kontuan hartuta, baina Euskal Gizartea, esan ezak alfabetatua denes geroztik bederen, sekulan baino, ba, pertsona kopururika handiena daki Euskaraz behar bada, baina aldiz Euskararen erabilera behar bada sekulan ez da, aine ezalantzan edo kilikolan ibile. Eh? Horren irudiko dugu ba, gazteria, eh? gure eskualdean eh, nabarmendu berak 35 urte azpiko heldu gazte eta aurren gehiengoak ikasi duela euskaraz, baina horrek ez du erabileran ba, e, tamainako isladarik, eh si adeko, egindako azken kalentzuketa ikesten arabera ondarribian, herritarren eh, ba, arteko elkarrizketen eguneko eh, 24a egiten da euskaraz. Eta irundarren 108 sortzia inguruko baizik ez du euskara bere egunerokoan erabiltzen 108 sortzia eta askoz ere euskaldun gehiagoa da irundenduari gabe. Zergatiak zergatieak eta aterabideak ere izango bituko aipagai gaurkoan, beno, Aekaren eskutik gainjustu ba, e, abian duten euslider eh, ba, proiektuari buruz e, gehiago jakin nahian, ba Maialen begiristaina ikustu, haekako AEK-ko, ba, ba proiektu honen eramailea edo koordinatzailea dugu gorean, e, Maialen Kaixo. Kaixo egunon. Eh, Leni ketaben, ba, gutxitan, bere da dugu, baina aipatu zer da zer da berez Euslider proiektuaz, ez da e, proiektu berria berez, baina bai pixkanaka-pixkanaka eskualdes-eskualde datzen ari dena Eusliderrak proiektua 2008an eralan proiektutik eta EHUko psikologia sozialek saieko e, arduradunekin metodologia doztuta sortutako proiektu da eta guk labor laur, esaten dugu, e, izkuntza ditura berriak sortzeko tailerra dela sinistuta gaudelako izkuntza sa hiturak aldatzea baino errazago zaigula hizkuntza ohitura berriak sortzea. Hmm, eh hizkuntza ohitura berriak e, eraldatu era baino alere, beno ba e, bata la egiteko ere, e, norbere kaxa ba e, zerbait egin dezake eh, baina e, kolektiboan da, ez? Eh injustu da nikuste dute proiektu honek horrera jotzen duela, ez? E, kolektibora edo kolektibo ez astebian bai batean. taldean aldaketa hori taldean egin E, taldearen babesarekin eta hizkuntza e, lider natural horiek aldun ez? Ba, ulertzen dugulako badaudela talde edan Euskara egiteko jarrera gehiago duten pertsonak eta hoiek ba, lider natural izateko ba, aldun du behar direla eta taldearen babesa behar dutela. Mm -hmm. e, gazteekin, berezik lan egin izan duzue, eh? ez sojik, baina e, badakitea ezkuntza zentroetan ari zaretela gure esko aldean, adibidez mayoridad bai, eh us liderrak proiektua enpresa mailan gizar, o sea, bai, gura so E, kirol elkarte udaletan ere e, jarri dugu martxan, baina batez ere ikastetxetan aritzen gara. Irunen bereziki, ba, irubide, tokialai eta samizente de paul ikastetxetan ari gara. Bai e, Ezakite, noiztik, asizineten? Bai, e, samizente de paulen aurten goa, urtea izango dugu eta e, irubide eta tokialain bigarrena. Ezea dieneko gaztetxuekin? Guk DBH, irugarren eta laugarren mailakoekin mm -hmm. egiten dugulan. Hau da, guk e, lehenengo E, lehenengo zikloan, lehenengo leengo ikasturtean DBH 3. mailakoak formatzen ditugu baina e, eh bain DBH 4. mailara pasatzen direnean ikasle voluntarioak formatzen ditugu DBH 3. mailakoei saioak ematera joan daitezen horri uh -huh. indartzen dugu lidergoa Hondira oh, zegia baina ja koskorra direla eh DBHen eh aurtzarotik edo gero nerabezarorako jauzio horretan hizkuntza ohitura aldaketak ematen eh, direla ez eh, oroar oro bai, bai. Eta gainera, 15 e, urtereekin esaten dute astengarela gure erabaki propioak hartzen, ez? Orduan iru zaigu momentu egokia dela ikasle horien horiengan eragiteko eta bueno, lehenengo azio hori jartzen asteko. Bai, eta orain arteko esperientzia edo eskarmentoa ikusita e, eraginkorra da. Bai, nik beti esaten bete. Egunkaletegiak e, pasatzen ditugu beti saioak jaso aurretik eta ondoren, ikusten du garabilera, abilera itortuak bederen, gore egiten duela. Baina nik beti esaten dut, e, guk hasi bat jartzen dugu eta horra biatzen dut aldaketa. Aldaketa egun batetik bestera ez dator. Hala ere, e, maitza oso positiboak lortu ditugu, guk Eusliderrak proiektuan e, iru saio teoriko praktiko ematen ditugu, baina gero e, beste iru saioetan voluntarioekin ekintza sozial bat lantzen dugu. Baina, e, bueno, beraiek nahi duten zerbait egiteko, e, adaldintza bakarra euskaraz egitea da, baina hori, naturalki barneratzen dute, eta txikimendu positibo hori lortuta, bueno, ba, ikusten dugu, gai direla, ekintzak antolatzeko, gai direla, ekintzak euskaraz antolatzeko, eta oso ondo baloratzen dutela. Bai, hori, eskuntzaz zentroan egiten da bena, hortik bai, atera gabe, bentsatzen buz, eh, azken batean, garrantzitsuena da, gero, hortik kanpo, ez? Beno, ba, e, euren e, e, e, eguneroko eskuntzaz formalean, ez? Ba, euskaraz erabiltzen dut, ez? Hori da, pela, ez. guk ikastetxean dugu, ikastetxeak dira helburu guretzako, azken finean ikasle guztiak hor daudelako, ez? Guretzako errazena ikasleengana heltzeko errazena hori da. Baina o, lortu nahi duguna da ikastetxeko eremu formal horretan aisialdi puskabald bat bada ere sartzea. Ekintza soziala ikastetxean egin edo ez, haiek erabakitzen era dute. Toki batzuetan, e, eh Eibarren kasu, e, kalean egiten dute ikastetxe guztietako e, batera. Eh aukera dute, aukera dute eskeintzen zaie, eskolan, eskolatik kanpo ekintza mm -hmm. egiteko. Ongida, hori, hezkuntza baina aipatu dugu bain bat, eh, sektoretan ba, inbat, e, sektoreta, ba itekela, lider, e, proiektua, e, gaur egun asko aipatzen da eta kezka bat bada. Eh, Irunean, Hondarribian, e, askoren hitzetan, e, ba eskolarazkanpoko jardueri dagokien ez hor, beno, ba, elkarteak esartzen dira pribatuak dira azken batean euren eskaintza hori hartzen bote eta normalean e, beno, ba, ez da aipatzen, es euskaraz egiten den ala ez edo euskarazkotan paingarri gisa erabiltzen dute e, Kirol Elkartek ere aukera badute ez ba no labaitere dinamika honetan sartzeko bai Kirol Elkartekin ere lan egiten dugu e, futbolean aritu gara gehien bat mm -hmm. eta futbol elkarteekin entrenatzaileekin egiten dugu lan guk entrenatzaileei hiru saio ematen dizkiegu, bas liderrak hiru saio hizkuntza trebakuntza ematen diegu askotan esaten digutelako haiena erazo nagusia E, Euskaraz hitz egiteko zailtasuna dela, ba, futbolerako edo kirolerako iztegi tekniko falta, eta gero, hiru entrenamendu behatu egiten ditugu. Haien entrenamendu eta da joan, behatu eta feedbacka ematen diegu, ba, bueno, jarrerazten bait ba, aldatzeko edo aholkatzeko. Ze hor, e, ba, egoera bitxiak ematen dira, ez, askotan bai begiraleak, edo kasuanetan entrenatzaileak Euskaldunak izaki, e, ikasle guztiek Euskaraz, edo bueno, jokalari guztiek gaztetxoek Euskaraz badakite, Eta a, azkenean, hor e, e, ematen den egoera da, ba, gaztelania dela, erdara nagusi? Hori da, eta askotan ez gara kontziente entrenatzaile horiek zelako eredua diren gazte horien, oso eredu garrantzitsuak dira, eta haiek euskaraz egiteak e, asko eragiten du gazteengan. dengan. Horri garrantzia ematen diogu, eta lider natural horiek, Indartzen ditugu, gazten artean ere Euskara susta dezaten. Gira. Hori kirolekarti dagokien ez? Hemen eskualdean ez da kirolekarteri momentu ze dinamika horretan sartu. E, Badirazten bai kirolekarte, kulturelekarte, bueno, ba, Euskararen erabileraren alde ba, adirazi edo agertu dutenak euren burua, baina gerora ba, e, hori ez dena ba, errealitate bilakatzen. E, urrats bat eman behar da ez? Bai, urratxo Asboa bat eman bainoaz. eta askotan... Bueno, uste baino uste dugu zaiago, o errazagoa dela barkatu, baina laguntza hori hartu, ez? E, laguntza eskatu eta, bueno, gure presgaude horrelakoetan laguntzeko, eh, adituak horretarako prest daude eta, mm. bueno, Kongida. elkarrekin bidea egiten. Ei interes aukan e, lezaken elozien elkartek, nora noraio beharko luke, eh? Bueno, a ba, posta elbide bat badugu martxan eusliderrak abildua.e ka.eus bertare idatzi eta mm -hmm. Beria la jarriko ginateke haiekin harremanetan. Ongi ba, eskolan eta eskolaz kanpo, eh aurreta gazteekin e, gura ere begiratu behartzaiez, eh, bueno, ba duzu ba, guraso talde eta bestelako jardueretan ere, ba, holako urratsak Izan ere, ba, len aipatzenuen e, saioen edo arestian e, datuak, ez? Adierazgarria direla, ez? E, bueno, ba, Irunen ez dakite Irundarren 100 40 bate euskalduna da. 100 8ak soiliek erabiltzen dugunero, nere Ba, euneko iruro gaita bost, euneko gaita marra bada euskalduna edo sasi euskalduna zaten dira eta euneko gaita lauak zoiik e, erabiltzen du kalean, e, hori ez da posible? Ez, hori eragin beharra dugu eta, bueno, eragin eta konpartitu. Nik beti esaten dut askotan ez dugula, e, uste baina euskara gutxiago erabiltzen dugula edo arrazoia bila, asko aritzen garela, baina askotan konpartitzea dela, ez? Konpartitzea bai esperientzia positiboak, zinzaten hitz egiteko aukera izan dugun konpartitzea negatiboak eta gure burua ez matxakatzea, askotan aritzen garelako ez, jo ba, ez dut egiten ez dut egiten, hmm. bueno, bale, ez egiten, baina konscientez ara ez duzula egiten, orduan gauzen, gauzen bide hori hartuta aurrera egitera eta Euskaraz gehiago egiteko, zein aukera dugun aztertzera. Gira, gero, erakunde publikoen e, bultzadare beharrezkoa da, e, aipatu bitxugu kirolelkarte, kulturelkarteak, eskuntza zentroak baina aipatu arra dugu ere, beno, udaletan e, aukera badutela Eusleader Lider proiektuarekin batek egiteko ere? Bai hori da, es? udaletan ikusten duguna da, e, langile gehienek guztiek ez bada, Euskara jakin badakitela, Baina, bueno, tresnak behar ditugu laskotan, Euskara erabilitzeko eta langileen artean ba, eroso aritzeko, ordo, horretarako ere Eusliderrak proiektua jarri izan dugu mm, martxan, right, bai. Iruinen eta ondarribian adibidez, bueno, Euskara normakuntzarako plana badute, udaletik kanpora ematen den zerbitzuan eta barrukoan e eguneroko euren lanean ere, horre, e, e, ba, eragindezak ez, Euslider e, proiektua. Baina, oski, langileen artean, Euskara gehiago hitz aritzekiteko, eh, izkuntza aitura oi, berrio, horiek eraikitzeko eta bai eroso haritzeko. Ba, gurean, momentu esan bezala ondarribi irunkotan hartuta, eskuntza zentrak baizik ez dute parte hartzen proiektuan, e, aipatu duzu, irubide, bel, e, belaskoenea? Ez, irubide, Tokialai, eta San Vicente de Paulik, astitxekan. Be, beste batzuk ere, ba, beharra lotuko dira urrerantzean, gogoratuko du ere ez dela oraingo proiektua, ustulen aipatu dira altua, marka da, ba, bete bada. 2.000 eta sortzian zen eta 2.000 eta bederatzian hasi nian ikastetcheekin lanean. Uhum. Eta aipatu duzu eraginkorra badela, eh, bueno, ba, galdetegi bat edo ere inkesta moduko bat ekin ne hortzen Gero, e, iraunkorra da eh ohituraldaketa horia ala... da. Ez dugu oraingo ez dugu neurti ikastetxa uzten dutenean zer dugun. Uhum. Baina beno, nik hori Lena aipatu duan bezela, eh. uste dut asi bat jartzen dugula, ba hortik aurrera uhum. ere momentu zure ematean klak hori er egin eta Euskara soilitzen hasta daitezten. Ongi da. Ba, hemendik behialdia, eh, Eskualdeko eragile, e, erakunde eta eragile eta elkarte guztiari ba, e, Euslider e, proiektuaren alde egin dezatela, ba, eta bien informatu, ez? Hori da. Ba, zein aukera dauden ba bakoitzarentzat eta, sabes ba, Euskararen erabileraren eragin nei baldin badute, tresna badutela. Horreterako da. Horria. Yes, Horria. Laguntza koprestu. Horria. <laughs> uh, Maia Le Millesker, Uran izanagatik. Eskerrik asko zuei. izan hutsa.